Debajo de la escalera, de la escalera, debajo, tengo yo mi sepultura, y contigo yo me caso. Es una candacundo, no es tonta que sea encendida, cuando una vela se apaga la otra. Buen día, somos Nere Lua, integrantes de Fala Melide, a radio de hoy es de Melide. Os yetemos a honra de entrevistar a un artista o que admiramos profundamente. Sacou o seu primeiro disco, Arden, en 2023, co que gañou numerosos premios, como Martín Kodax ao mellor Álbum. Deste, fixos un remix que foi publicado o 22 de marzo deste ano, e fai apenas unha semana, o 6 de maio, viu a súa luz o seu segundo disco, De Ronda. Con máis de 80 concertos no lombo, tanto dentro como fora de Galicia, presentamos a Martín Mondragón, máis coñecido como Mondra. Benvido. Moi bo día, como estades? Ben. <risa> Foi pouco remataches a tua Xirarden. Que significou iso na tua carreira tanto a nivel persoal como profesional? Pois mira, eh, a xira da Folía das Ardentes foi unha xira moi especial, eh sobre todo por polo que sentiu toda a equipa, non, ao final subir nunha furgoneta, visitar unha che de aldeas, de vilas, eh, todas xuntas, pois pois dá, dá unhas experiencias vitais moi moi moi fondas e moi fortes, non? Eh, foron moitas as emocións que sentimos pois pues de cara ao final da xira, que rematou... pra nós rematou máis ben en, en outubro, novembro, non cando, cando rematou máis ben esa, esa tolemia de ir dun, dun sitio para outro. Eh, pero rematámola, en realidade é moi pretinho aquí en Arzúa, na festa do Queixo. É eh, iso, é unha xira que levaremos sempre con Tes moitas colaboracións con outros artistas, cal é a tua favorita? Ui, é difícil esa pregunta, eh. eh direi por... Porque, porque acaba de, de sair, non? Ventilar o cuarto con Antía Mainxiras é unha canción moi sentidiña que me moi gusta moito e que pecha, como moi ben dixeste, son meu novo disco de ronda. O fin de pasado foi a tua a presentación do teu novo disco en Chichese Sala Capitol de Santiago. Que diferencias notas entre os concertos como a estes e os do principio da tua carreira? Uff, e... Eh, pois mira, eh, notas... Eh, os pequenos pasiños que puidamos dar non en dous anos eh, sobre todo eh, canto a aprendizaxe porque isto é unha aprendizaxe constante non hai que estar absorbendo as aprendizaxes que che dá o camiño todo a tempo entón eh, unhas cantas ferramentas máis por suposto que cando comezamos entón, iso dá a confianza e tamén a posibilidade de gozar porque a fin é o que hai que facer en riba do escenario non eh, é de compartilo pois iso eh, du xeito máis confiado non? é eh, iso foi o que sentimos esta fin de semana na no sala capil que a fin estaba chea de amigas e eh, de xente que leva compartido este camiño conosco durante este tempo No último disco traballaxes con máis de 40 persoas como foi a experiencia U uh, foi moi bonita moi bonita foi moi dura tamén eh, eh, o estudio é algo moi exixente non... Eh, Eh, penso que este disco foi un reto a, a ese nivel non, Ao nivel da grabación e ao nivel da producción eh, Pero, dende logo, foi o proceso eh, creativo e humano No que eu máis aprendín na miña vida eh, Foron dez meses moi intensos E iso, eh, sintome moi agradecido e moi privilegiado De ter contado cunha cheia de amigas eh, Coas que me fun cruzando ao longo destes deste tempo E... Eh, que con todo o amor do mundo pasaron polo estudio quixeron facer parte de, de Ronda que pra min é un disco que fala moito de comunidade é moi, é moi lindo que fose posible tamén eh, facer es, esa comunidade non tecer esa rede tamén dentro do estudio e dentro da grabación eh, e grazas a todas a elas o disco soa desta maneira non? Agora imos cara atrás, como empezaches no mundo da música? Pois... Eh... Supoño que no tecido asociativo eh, nas asociacións culturais do meu concello foi onde onde foron os meus primeiros contatos, non? Eh, na Pontevella, en Reis, en Teo, aprendin a tocar a la pandeirete a bailar. Eh, e xa caro 16, 17 anos, eu sempre sempre quixen ser artista, en realidade. Sem, foi sempre o lugar onde o meu proxectei eu, non? Mais que, mais que na música, na arte, en xeral, e... Eh, A carros de 16, 17 anos, interesoume aínda máis o mundo da tradición oral, descubrín eh, xa un factor que tiña moito máis que ver coa identidade, non, en todo isto, eh, a máis da arte, non, é que podía combinar todas esas esas cousiñas, então voume formando en diferentes eidos artísticos, musicais. Até que teño moi claro que ao rematar o grau en comunicación audiovisual Quería intentalo e quería facer as miñas primeiras cancións Non entón no 2022 É dicir, hai nada Saco a miña primeira canción eh, producida profesionalmente Que é a Jru Que tamén é o meu traballo de fin de grau eh, na universidade e, e a partir dai pois xa foi pasiño a pasinho Eh, fun construindo eh, o primeiro disco Arden é eh, eh, todo o que foi acontecendo Que foi grazas a toda a xente que nos apoiou Es famoso dende fai relativamente pouco Que diferenzas notas entre este estilo de vida e o anonimato? A ver, na Galiza vive moi ben eh? Eh, eh, Dependendo dos contextos Pois hai mm, xente que te conhece máis non Ou... ou podes te sentir máis observado e pra min tamén depende un pouco de como estés ese día non? a fin, pois e, hai, hai días que queres pasar desapercibido a estar nun grupo de xente eh, sen máis e días onde pois te das conta de que non, non podes ou que és observado de outra maneira non e, e supoño que é unha cousa que que vas asimilando e que para ben e para mal, pois fai, fai parte do traballo e, Pois iso, esa parte máis pública, non? Eh, pero iso, co, co tempo asimilas, non? E entendes, e tamén, pois, tomas decisións Sobre os lugares onde queres estar Onde te vas sentir máis cómodo, no meu caso é eh, iso, as veces é un pouco difícil de entender, eh? eh? É incómodo E as veces é maravilloso porque te das conta de que eh, Pois iso, iso que ti xeras, o que ti creas Chega ás persoas, eh? e incluso pois mm, eh, podes chegar a ser referente para algunhas persoas non e tamén asumes iso como unha responsabilidade Sobre isto que dices de que ti é referente para a xente porque o és eh, quen son os teus? Pois mira eh, eu tive a sorte de que na miña casa sempre me puxeron música galega non e iso eh, fixo que aparte de eu querer proxetarme como artista dende pequeniño pois sempre crí na posibilidade de poder facelo na miña lingua non? Entón, eh, xente como a Berro Gueto, o Adi Galego espe especialmente, SES, Mercedes Peón, foron esas mollares cuas que eu medrei na miña casa, non? Entón, eh, eh, son as miñas referentes máximas, diría, e por suposto, pois medrei con outras referentes máis globais non que sei as míticas divas do pop madonna Lady gaga sempre se puxaron na miña casa tamén que e eh, eh, diría que a máxima inspiración a partir xa dos 17 18 anos foi descubrir que nas nosas aldeas nas nosas casas vivían mulleres non que aínda sabían aínda tocaban a pandeireta e cantaban que era algo que non, que a mí nunca me contaran e eh, eh, meterte nas súas cociñas cantar con elas, escoitar as súas historias de vida, creo que é das cousas máis, máis inspiradoras non é que a mín máis me animan a, a tecer o meu proxecto artístico a través da, da tradición. E, que, que perspectivas de futuro tens como artista? Pois poucas, a verdade. Son unha persoa moi feliz co que, co que temos agora. E, si, que, si que a perspectiva de futuro é e, poder facer disto un oficio, non? Que a fin é o que é no que o meu proxecto, na posibilidade de traballar é, é de comer é da música que, que, que se di moi rápido, pero é un privilegio, non? E iso é onde eu me veixo, na, na posibilidade de seguir traballando, é, de seguir creando na liña que a mí me preste, non? E iso é un privilegio tamén que haxa moitas persoas ou unha equipa grande de persoas que poidan traballar, non te la posibilidade de traballar. Eh, entón iso. Eh, iso é esa unha maravilla, non? Cal foi a canción que máis te gustou facer e por qué? Que máis me gustou facer? Pois mira, como teño recente a produción de De Ronda, eh, direi que Teño caldo quente foi unha canción moi divertida de facer, en a que traballamos moito, moito, moito. E, e, estou moi orgulloso desa produción e, e despois gravar coas Bouba que, que son as mellores As mellores tocadores da, da, da Pontraja e Que viñeron aí Con toda a edición ao estudio e, e, e iso Tamén as anécdotas que levas Do compartir no estudio É algo moi moi lindo E foi divertidísimo o día que viñeron Calete o proceso creativo A hora de escribir e compuñar pois depende un pouco de cada de cada proxecto, non? Neste caso foi algo moi conxunto con Heavy, que é o produtor do disco, e fixámolo absolutamente todos xuntos, e... Comezamos dende den de a composición e foi algo dende cero, non é que eu levar as miñas ideas ao estudio, non? Senón que daman o no propio estudio, que isto tamén é un privilexio poder facelo, non? E... Iniciamos a composición xuntos e... E digamos que eh, nos puxemos os obxectivos de musicalmente nun, nun primeiro estadio do proxeto, non? de onde queríamos chegar eh, e perseguímolos xuntos até o final. Non? Eh, entón, iso, o meu proceso a nivel compositivo, por exemplo, bebe moito dos arquivos, tanto dos sonoros, eh, deses arquivos tan valiosos que temos, máis recentes, máis antigos, non? Eh, pero que, que a fin recollen melodías eh, tímbricas superinteresantes que, que son moi inspiradoras é que, de alguna maneira, eh, son traídas, a interpretadas por min, non? Os temas eh, e os cancioneiros. Os cancioneiros sempre están enriba da mesa porque eh, o discurso, a linguaxe na tradición oral eh, é algo moi interesante. Eh, eu quero pois, xerar un relato de hoxe a través de todo iso e eh, eh, eh, creo que son como as cousas má máis, máis relevantes no proceso creativo despois este disco é moi autoral eu quixen remexer máis mellorar na escrita que xeve aí de un moiito no q e aprendin moitísimo entón pois vai un pouco así e despois estas cancións foron feitas moi grau a grau non que é o duro do proceso de, de que hai que facer cada capiña unha e outra vez ata, ata chegar onde onde se quere E quen está detrás das coreografías tan chulas que tes? Pois mira, o meu amigo Dani Rodríguez, que compartín con el a miña primeira producción profesional, que foi, que foi na danza, eh, na compañía de Francieira, con Demente, tamén un dos procesos máis transformadores eh, a nivel personal da miña vida. he eh, cadrei con moita da xente que, que, que sigo traballando, Adela, Aida das Tanxugueiras, eh Dani Rodríguez, que que dende o primeiro momento pois pensamos nesta dimensión, eh, neste mecanismo de expresión que era a danza tamén para a posta en escena. E xa para ir rematando, xe estás aquí no Instituto de Melide rodeado de adolescentes, que lembranzas guardas desta etapa da tua vida? É dicir, como foi o Mondra Adolescente? Pois mira, eh, o Mondra Adolescente era o que facía eh, actuacións e performance sempre na, nas festas do Instituto, Creo que que se me lembra no instituto así desa maneira non eh, eh, Pois pues tamén sofrin bullying, por exemplo nos primeiros cursos da eso eh, pero despois penso que que soven non como como enfrontarme a iso eh, a través sobre todo pois pues iso da arte eh, da música e eh, e eh, eh, non te lo medo de, de, de ocupar ese espacios no, no meu instituto non e eh, e eh, fu moi feliz en realidade no lles no de cacheiras en teo eh, fixo moitas amigas eh, tio moitas oportunidades non eh, moibo profesorado tamén é eh, eh, realmente pois sempre co punto de mira posto en nisto non en, en poder dedicarme á música en formarme na adolescencia e eh, eh, supoño que que un pouco isto Hai algo? Algo máis que lle queras dicir á rapazada de Melide? A rapazada de Melide. Pois hm mmm, que que falen a nosa lingua, por favor, que é o ben me expresado que temos é que que que hai que darlle, que hai que darlle duro, que temos moitísimo valor a xente nova, é que nos Temos un mundo por diante e Podemos facer o que nos propoñamos non proponhamos eh, Facernos valer Porque ocupamos un espazo moi importante eh, Somos a canteira, somos o futuro E diríalle tamén Pois non sei Que se animen a chegarse a nosa música O noso baile Que escoiten música en galego Porque temos unha chea de referentes E de estilos ultra variados Así que Non sei, hai quindagar por aí Un pouquinho que temos unha chea de referentes na Galiza E ata aquí esta entrevista tan especial, moitísimas gracias por vir e concedernos esta oportunidade de coñecer un pouquinho máis sobre ti e a túa música. Moitísimas gracias a vos.